«Ех, коли б старі, то було б і по закону, і за На Нагори йдуть юнаки, які щойно досягли слави. Ось і в вашої ясновелебності перебуває в ченцях Найда, наш славний запорожець». «Юнак і в ченцях З якої причини?» – здивувався Седек? «Не знаю, а тільки шкода, така втрата», – зіткнув залізняк. «Найда, найда, щось не пригадаю», – згадував у голос ігумен. Може, він святий отче інакше назвався тут, а то що свічкарем у головному храмі? А, ось хто, розбив руками ігумен. Тільки, здається мені, він ще не посвячений остаточно. А втім треба довідатись? Ех, коли б, пане полковнику, у всіх запорожців було твоє серце і твоя душа, запально мовив Мельхісадек. Аби тільки нам дозволили, почав був залізняк. Зрю душею, – натненно промовив ігумен, – що ні благочестя, ні знедолений люд не загинуть, і Акифенікс відродяться в славі. Я раджу вам, привелебний отче, – сказав обозний Мельхіседекові, – самим податися до Петербурга і там усе пояснити. Нехай збудеться по глаголу твоєму, – сказав Мельхіседек, – а я, грішний раб і служитель церкви, дерзаю. «Амінь!» – промовив отець Ігумен і підвівся з крісла сотворити молитву. Обід кінчився, всі постававши за столу, побожно обернулися до кутка з образами і, хрестячись, промовили в думці за святим отцем слова зворушливої молитви. Отець Ігумен запросив гостей до сусіднього покою, а сам звернувся до обозного. «Ваша милість цікавилася друкарнею школою». То, якщо дозволите, я вас проводжу. Мені ніякого турбувати вашу ясновелебність, зам'явся бозний. О, пройтися в добрий час нешкідливо, усміхнувся старий. І вони вийшли з трапезної. За ними пішов і покалічений священник. Коли Мельхиседек, Залізняк і панна Дарина перейшли до сусіднього покою, той гумен матронинського монастиря згадав про найду «То ти, кажеш, пане полковнику, славний лицар, краса січі і бич невірних, пішов сюди, проміняв меч на чотки, надів на себе ласяницю?» «А вже ж, привилебний отче, він тут чинцем», – заговорив Залізняк. «У мене серце мало не вискочило від радості, коли я його побачив живого. Ми ж його замертво вважали. А потім, коли він мені сказав, що навіки розпрощався з мечем, то мене ще гірше охопив жаль, і, мов, кілок пробила груди туга. Якщо й обителі почнуть відбирати в Україні її кращих синів, то де ж їй тоді шукати оборонців? А вже ж, а вже ж, це так, задумався архімандрит. Мені здалося, що привелебний ігумен сказав, нібито найдаш, ще не зовсім чернець, то, може, його ще можна відмовити, узнати причину, – зауважила панна. – Так, мені треба його побачити, поговорити. – Це найлегше зробити, – похопився прислужитись Залізняк. – Я звелю послушнику покликати його до вашої ясноволебної милості. Залізняк розпорядився. Всі, чекаючи цього таємничого чинця, притихли і задумалися. Та ось з'явився в дверях Келар і доповів отцею Мельхіседеку, що покликаний чернець жде його розпоряджень. Панна хутко обернулася і спинила свої здивовані очі на блідому, збентеженому обличчі ченця, який переступив поріг. Підійшовши під благословення отця Мельхіседека, найда відступив набік і мовчки зупинився коло дверей, потупивши очі. Мельхіседек уважно подивився на найду. Суворе енергійне обличчя молодого ченця Справило на нього, як видно, Надзвичайно приємне враження «Чого ж то дійшов, сину мій? Сядь тут, коли нас!» Звернувся він до нього привітно Чернець мовчки підійшов І сів на одному з ослонів Хоч він і не підводив очей Але відчував, що панна, яка була в келії Не одриває допитливого пильного погляду Від його обличчя і від того, який дрож пробігав по тілі чинця, але він не виказував свого хвилювання. Пан полковник тим часом ласкаво провадив Мельхіседек.